Baie welkom vir elkeen, ons vertrouw dat elkeen van jylle sommer net een geseende ochend saam met ons gaan hee. Kom ons seens ommer net die dag. Vader, ons dankie dat ons hierdie ochend, hierdie gedeendheid, dit wat jy gebeur vanmorgen, voor jy kan bring. Dankie jylle dat jy glimlag oor, oor die mens, dat jy gespeel het op die wereld rond, dat jy verlustiging met die mens kinders was, van die begin af. Dankie jylle dat jy ons liefgehaat het eerte, dat jy... Ons getrek het met koorde van goede tierenheid. Heren, dat u ons nader trek met die liefde in plaas van met vrees. Dank u vir die heerlijkheid van die voorrecht om u te mag ken. Om die sekuriteit te hee, die wete te hee, dat u aan ons kant is, dat u ons lief het, Dat u onvoorwaardelik is in dit wat u vir ons gedoen het. En ons eer jy vermoorde, ons eer jy vir ons samensein, ons eer jy vir die teenwoordigheid in ons midde, ons eer jy vir die woord wat in ons harte openbaar, ons eer jy vir jy wonen en kose levens wat ons vermoorde kan sien in die richting gaan. Heere, ons dankie dat jy die bron is van liefde, dat jy die bron is van leven en ons wil ons self gee vir jy liefde, ons self gee vir jy leven vermoorde, in Jesus naam. Amen as jy een woord die gemeente gehad het, hou hem vast, as lekanst jy daarvoor. Maar eerst het ons een saak wat ons moet afhandelen. Ek wil sommer vir jy won en vir koosvrouw, om jy na voorentoe te kom. Dit is toch lekker om, om saam met jylle hierdie dag te deel, dit is ons baie speciaal. En, Terwille van ons allemaal, jylle weet, die huwelik is ons die afbeelding, is ons die, die opvoering van die liefdesverhouding wat God soekt tussen ons en omself. Uh, daar is geen plek uh, waar een mens jou self so ontbloot, iemand anders so in jou persoonlijke ruimte in toelaat, on, onbeperk soos in die huwelik nie. Daarom dat die huwelijk vir God so speciaal is, dat hy dit heilig gemaakt het. Dat hy dit een speciaal iets gemaakt het tussen een man en een vrou. En ons is saam met jylle twee opgewonnen vanmorgen. Dat na lang paie in die leven, die jylle, jylle twee by mekaar uitgebring het. En ons wil jylle twee speciaal vanmorgen sien, met die grootse en wonderlijke stap van jylle levens. Maar as ons kyk met die huwelijk, dan moet ons onthou, God het die mens by ons gemaakt as hy beeld en hy het om uit liefde gemaakt vir liefde, vir liefdesverhouding. En uit die liefdesverhouding so heerskapie kom. En toe het hy gesê, dit nie goed dat die mens alleen is nie, die vrou uit die mensheid gehaal. En, en hierdie beeld van die vrou wat uit die mensheid is en weer moet terugkom. Want dit is eindelijk waar we dit gaan. Die vrou wat uit die mensheid gehaal is en weer moet terugkom. Die mens wat uit God gehaal is en weer moet terugkom. Weer een met God moet wees. God sy hart is dat ons een met om sal wees. Godse hart is, dat ons een met mekaar sal wees. En daarom, toe hy die vrou na die man toe gebring het, het Adam ons geprofiteer en gesê, die man sal sy vader en moeder verlaat en sy vrou aantleef en die twee sal een vlees wees. En ons sien, laat Paulus later vir ons sê, hierdie is sy verborgenheid wat hy sê met die oog op Christus in sy gemeente. So, dan sien ons daar dat Godse hart was van die begin af dat ons een met ons sal wees. En dit is wat oor Paulus ook die vergelijking gebruik in 1 Korinthus 6, hy sê, As een man een vrou aanhang, is hy een vlees met haar. Maar hy is iemand wat God aanhang, is een gees met God. En dit is die vergelyking wat hy tref. Een gees en een vlees. En die sleetel van die, die hele saak van 'n huwelik, is juist om eerst een gees met God te wees. Dan kan ons een vlees met mekaar wees. Want hy weet, ons as mense, het maar ons eie belevenisse en gebreke en beperkinge, en uh, ons is nog op pad na die volmaaktheid toe. hoewel God ons volmaak sien, is ons in ons wandel nog ons op pad na volmaaktheid toe. en werk het altyd nie precies uit soos ons drome is nie. En hy is ons twee verskillende individue wat verwachtingskoester, wat met een sekere, kom ons sê afwachting, na die huwelik toekom, na die verhouding toekom, en dit werk nie altyd so uit nie, maar dit waar die liefde in kom. en dit waar oor God gesê het, as ons gevestig is, as ons elkien gevestig is in hom, dan kan ons die sal ek sê, die ongelijkhede in ons verhoudings, kan ons dit oorkom en dit uiteindelijk tot een gelijkheid skeep. Um, terwille van volledigheid alwek, ons sê dan net weer vir mekaar, wat beteken verlaat, vader en moeder verlaat, ons het al baie oor die ding gepraat, dit is nie meer te sprake erg vir julle, denk ek nie, maar vader en moeder verlaat, die nietste openbaring van Godse gees is dat ons die oorlevering van vader en moeder verlaat die oorlevering van die ou mense verlaat. Je sien, Jezus het hierdie strijd gehad, dat die ouwe s'me die oorlevering van die ou mense gekom het, en hy het hom nie verstaan nie. En hy het nie gekom vir oorlevering nie. Hy het gekom vir waarheid. Hy sê, ek is die weg die waarheid te lewe. En wat ek besef hier afgelopen tyd, is dat om vader en moeder te verlaat, beteken te om die oorlevering, die ou gedagtes, die ou godsdienstdenke, wat gebaseer is op die misleiding en die disinformatie van die vijand, om dit te verlaat want jy sien, ons kan nie in een verhouding, wees. ons gaan later ouwe praat vanmorgen, ons kan nie in verhouding staan, als daar nie gelijke waarde is nie, ons kan nie in verhouding kom, ons kan nie sinvol verhouding hee, as jylle twee nie gelijke waarde het nie, as ek en God nie vergelijke waarde het nie, en daarmee stel ek my nie aan God gelijk nie, daarmee stel God ons aan om gelijk, in die sin dat hy sê, hy het ons gemaakt na sy beeld in en gelijk is, dit maak ons nie God nie, maar dit maak ons na sy beeld in en gelijk enis. en dit maak ons waardig, vir die volwaardige verhouding met hom. En dis die, dis die hart, dis die hart en die wees van Godse gedachte, en as ons dan nou wil verlaat, dan beteken het ons met ons aardse denken verlaat, ons moet tot bekeering kom, beteken ons moet anders dink, ons moet leer om te dink, so wat God dink. En as ons oor ons en ek dink is die sleutel, as ek tevreden is met my selfs, as ek tevreden is met die werk wat God in my gedoen het, as ek tevreden is met die volmaakte product wat die resultaat is van die kruis in my leven, dan kan ek volwaardig een maat wees, een levensmaat wees, iemand wees wat in een sinvolle verhouding staan. So ek wil daarmee sê, en, en koos ek, laat ek het nog een keer sê, is, uh, verlaat beteken ook, dat die geestelike gezag, vir die nieuwe microgemeente, wat ontstaan vandag, die die geestelike gezag, een gezag is wat jy opneem, wat nie meer aan iemand anders gaan woord nie, wat nie, nie meer na iemand anders gedeligeer gaan wees nie, Jy gaan die geestelike gezag in die huis wees. Ek wil sê, die vijand sal by jou moet voorbij om by jylle uit te kom, om by jylle te kan kom stel. Goed, van antleef kan ek ook nie te veel sê nie, behalwe om te sê. Antleef is is om getuies te wees van mykaarse leven. En ek kan nie getuie wees van my maatse leven as ek hier daar is. En daarom is antleef is om saam te wees, saam te werk, saam te doen, saam te lewe, saam te slaap, saam te saam te keier, saam te speel, saam te droom, alles saam te doen. Soveel as moendlik, want daarin kan ons die getuie wees van mekaar verlevens. Want, hy sien, in elk een van ons is daar een onmetelike hoeveelheid goedheid. En daar is nie beter plek as die huwelik, om in mekaar die goedheid te ontdek, te ontgin en te ontwikkel nie. En als jylleke mama luister, is nogal geldig, van al vir ons nie. Goed, en dan een vlees, oor een vlees, hoekie veel te sê nie, ek weet nie, dat God ons vir mekaar gegeet, om een te wees. En soos wat hy gesê het, soos wat ons geestelik een word, met God word ons vleeselik een met mekaar, en daarom het hy ons vir mekaar ontwerp, hy het ons pasmaats gemaakt, hy het ons so geskip, het ons as seksuele weesens daargestel, uh, so ons hoef dit nie te ontkennie, dit is iets kostbaars en iets wonderliks, om mekaar te geniet, om mekaar om die eenheid, die heerlijkheid, die ek staalste daarvan te geniet en te geniet en aan te hou. Dit is Godse hart. Nou, dan wil ek vir jylle twee sê, uh, ons as gemeente is baie opgewoonde dat jylle twee besluit het om hierdie pad te begin loop met mekaar saam, ons baie die jylle mekaar gevind het, en ons wil jylle sê met baie vruchtbare en geseende en kostbare jare saam om juist hierdie, hierdie ontdekking en ontginning en ontwikkeling in mekaar te doen, daar nog baie ontdekking en ontginning wat gedoen moet word, maar ons teen julle daarmee speciaal. So, dan wil ek vir julle die vraag vraag, Koos, dat na jou wete, da, as daar geen rede is waarover jy nie met die won in lievelig kan treen, roep jy ons dan allemaal vandag as is dat jy die neem, om jou wettige vrou te neem, om haar lief te heem, om haar te verzorgen te koester, vir so lang as wat jy sal dewe. Yvonne, dan kan ek vir jou vraag, so ver jy weet, is daar geen rede waarom jy nie verhiewelig kan tree met, met koos nie, en uh, neem jy om om jou wete geman te wees, soor op jy ons allemaal as getu is, om om lief te hee, om te koester, om te verzorg, so lang as wat jy daar dewe. Uit jylle, jylle ring wat jylle aan mekaar vongers wil sê. En vir jy sê ek nie, manniekie, jy moet die kussing gesien nie. Julle kan maar jy ring om mykaarse vongers in. Dan sê het my voorrecht om te verklaar dat hierdie twee mense rechtens getrouwd is. Kom ons sien hulle net, wie hulle met my saamstem, vader en dankie vanmorgen. Ek loof jy vir hierdie twee levens, julle wat eindelijk maar pas begin het. En dat as ons kan ontdek, kan ontdek wat sy droom, die droom. As die volheid en die diepte van die droom kan ervaar, Heren, dan kan ek oor hulle revens verklaar vanmorgen, dat die beste voor hulle. Dat die jare wat vir hulle voor hulle, vader, soveel sien sal inhoud, dat hulle binneste in beroering sal kom, oor al die goed, wat die handel doen, al die goedheid wat die handel bewys. Heren, ons sien hulle, ons sien hulle, hulle gesinne en huise, ons sien hulle saam, en hierdie nieuwe eenheid, ons besef, is nou twee families, wat saam, saam gesnoer word, ons sien hulle saam sein. ons sien hulle met, u teenwoordigheid, hulle bewustheid van u, elke oomlik, van die, elke dag, ons sien hulle om te ervaar, die grootheid, van liefde, ons sien hulle met, lichaamskracht, met gezondheid, ons sien hulle vader met, met die volle prijs, wat u betaal het, toe aan u, aan die kruis gehang het vir ons, om die volheid daarvan te beleef en te ervaar. Ons eer jy vader, dat hulle levens, dat hulle huwelik, een sien sal wees, een getuiging sal wees, een voorbeeld sal wees, vir baie van ons. Ons eer jy daarvoor, ons eer jy vir die goedheid, in Jesus' naam. Amen. Ons al net nou, later na die tyd, dat ons hier, de gister teken, En as daar iemand is wat die woord gehad het vir die gemeente, nou is die geleendheid om die woord te spreek. Goeiemorgen allemaal, ek wil vir julle vertel, ek is bezig om Jesaja te lees, en, en toe kom ek in Jesaja 4, in Jesaja 4 vers 3 sê, in Sion oorgebleid, dit was nou al hierdie oordele wat gaan kom oor, oor die mense, en wie in Sion oorgebleid het, en gespaar is in Jerusalem, die sal heilig genoem word. Elkeen wat onder levendes opgeskryf is in Jerusalem, en dit het vir my getref, dat ons is in Sion in die koninkryk van die Heere, en ons is allemaal geheilig. En toe staan daar in die sesde vers, en daar sal een aftak wees, vir die skadewee bedags teen die hitte, en die skuilplek en die toevlug, ten die stortbui en die reen. En het was vir my een baie treffende vers, want dit, ons het allemaal een afdak oor ons. Die Heer is genade en sy liefde is vir ons. En ek sê dit vir die wonen verkoos, daar is een afdak, jylle moet net by omskuil. Tien die skade wees van die warmte en tien die stort reene, nie zwaar. Dankie. Nou ja, in die licht van wat ons gesê het, uh, kom ons praat vanmorgen oor die sleetels tot die suksesvolle verhouding. Dit, ons pak nou net op koos in die won vanmorgen nie. Ek wil hier ons met sommer met ons, met ons self praat, maar ek denk specifiek met die oog op hulle ook, met die oog op elke huwelik en elke voernevende huwelik, en elke verhouding. Wat zou die sleetels wees van een suksesvolle verhouding? Sien, as jou verhouding wil hee, ons praat van een liefdesverhouding hier, En nou, en nou, ek kan vriende wees met jou en nog steeds jou lief hee, dit, dit is nou nie man en vrou liefde noodweinig nie, nee. Um, so, een liefdesverhouding of een verhouding kan net wees of bestaan as die twee partijen gelijke waarde vind in mekaar. Dit is wat God gesê het, toe hy verhouding gesoek het, toe liefde, God is liefde, toe liefde verhouding gesoek het, het God gesê, kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelijkenis. Hy moes die mens maak as hy beeld in gelijkenis, om gelijke verhouding met hom te kan hee. Hy vat hierdie ding verder, hy sê, wat is die mens dat hy hom dinkt, die mense kind dat hy om besoek, hy het om een weinig minder as God self gemaakt, hy met eer en heerlijkheid gekroon, en aangesteld oor die werke van sy handen. Hy sien, dis wat Godse hart was, God wil hierdie verhouding hee, en daarom moes hy vir jou status gee, een stand gee, gelijk staan aan die stand wat hy met hom self het. Daarom noem hy die skrif, dit is vol daarvan, hy sê die Heere ons gerechtigheid. En nou weet ons, die mens het ons uit die verhouding uitgeval. Adam het die verkeerde kese gemaakt en daarom het Paulus geskryf in Romeine 5 vers 12, dier die misdaad van een, van Adam het die sonde in die wereld ingekom en dier die sonde die dood, die dood tot alle mense doorgedrink. En ons sien as vol van die fout wat Adam gemaakt het, is die mens dom tot sondaars gestel. Maar dan, Dan kom jy draai, dan kom Jesus Christus, en, en Jeremia roep uit van hom, hy sê, sy naam is die Heere ons gerechtigheid. En Jesaja roep uit, en Jesaja sê, hy sê, ek delg jou oortreding uit, soos het nevel en jou sonde soos een volk. Hy sê, ek verlos jou. Nou dit doen hy sonder dat ons werk, sonder dat ons, hy ons samenstemming het, sonder dat ons eerst daar was. En daarom kom hy in die aarde toe en hy word sonde. God maak om wat geen sonde geken het nie. Sonde vir ons so ons kon word die gerechtigheid van God en om. Hy skip vir ons een nieuwe stand van gerechtigheid. En nou sê hy, ek wil met jou hee. En jylle weet, ons sê dit so baie vir mekaar. En ek hoor so baie mense praat van gerechtigheid. Ek hoor, ouwe sê, hulle hoor dit en hulle praat dit en ek sê hulle verstaan dit glad nie. Wat is gerechtigheid? Jy sê ons, ons gedagte is so ek wil sê, verduister dier die misleiding en die disonformatie van die vijand oor so lang tyd. Dat ons steeds nie verstaan nie. Jy sien, ons neem nie die Heere aan om rechtverig te word nie. Ons neem nie die Heere aan om die hel vry te spring nie. God dreig ons nie met die hel nie. God sê, ek het jou lief, ek het jou so lief, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy sien gestuur het. Hy het sy sien gestuur om wat te kom doen, om ons sonde uit te delg soos een nevel, of ons oortredingen soos een nevel en ons sonde soos een wolk. Dit het hy gedoen 2000 jaar gelede. Hy het al ons ongerechtighede op hom laat neerkom. Hy het alles wat onwaardig was, ons smarte gedra, ons oortredingen, ons ongerechtighede, ons misdade. Hy het die vloek geword in ons plek, Hy het die wet kom volbring, dier dat hy die vereistes van die wet nagekom het, dier elke moendelike straf, wat daar was vir die oortreding van die wet, dat hy dit gedra had. En nou kom hy na ons toe en hy sê, ek het jou lief, ek jou lief nes jy is, want jy is goed genoeg vir my, jy kwalificeer, ek het jou waardig gemaakt, my bloedoffer het jou gereinig, het jou geheilig, en daarom is jy, net soos jy daar is, goed genoeg vir my. En jy sê, nou kan ek en jy sê, maar my heren, dit kan nie wees nie, want kyk hoe lyk ek, kyk hoe lyk my lewe Kyk hoe ek my omstandighede, die heren sê, kyk nie na jou leven nie, ek kyk nie na jou omstandighede, ek kyk nie jou. Hy sê, want as ek na jou kyk, dan onthou ek iets. Hy sê, toe my sien aan die kruis gehang het, het ek jou en my sien gesien. Het ek jou oortredinge en jou probleme en jou omstandighede het ek in die kruis gesien. En my sien het jou smarte gedra, my sien het jou straf gedra, my sien het die onrecht geword wat daar in jou leven is, wat jy gepleeg het tegenover ander en wat ander tegenover jou gepleeg het. Ek het jou gesien, ek het jou in my sien gesien, want jy was ingesluid, sê 2 Korintiers 5, hy sê, as iemand in Christus is, as hy niewe skepping, die ouding is voorby, as iemand, die as klink na voorware, maar die as daar beteken, omdat iemand in Christus is die niewe skepping, nou die punt is, wie was in Christus? Omdat jy ons gesê, Jesaja 54, het jy gesê, jou makers, jou man het praat van ons, dan sê, ek het vir oomblik my aangezicht van jou verberg, Ek het jou in toren aangezien, ek was, teen was teen ons, sy haastige getuie ten jou, wanneer was hy haastige getuie ten oor ons, wanneer het sy aangezicht vir ons verberg, die dag toe ons binnen in sy sien aan die kruis gehang het, toe ons in Christus was, ingesluid was in die kruis, en daarom kan Paulus nou vir die kolossense sê, hy sê, jylle wat dood was dier die onbesneedheid van jylle vlees, het hy saam met omlewend gemaakt, dier dat hy jylle die misdade vergewe het, dier dat hy die misdade vergewe het, Hy het ons saam met hom laat sit, in die hemelse plekke. Hy het ons saam op sy triomf toch. Want jy sien, as God nou na jou kyk, onthou hy, toe een dag, toe sy seendag hang het, het hy jou gesien. En nou dat jy hier staan, sien hy sy seend. En God sê, as ek net na jou kyk, sien ek my seend, want my seend het in jou plek omstaan. Ons het ons dit nie gesing nie, wat een vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan, nie wil staan, en gestaan het hy wat in ons plek omstaan het, hy het ons plek omstaan, en nou sê God, ek sien jou, en daarom is die sleetel, die sleetel van verhouding, leg gesete in een woord, die woord is die gerechtigheid van God, hy sien waarom ons sondags was, as sondags gestel was dier Adam, sê die selwe skrif in Romeine 5, by vers 12 sê dier Adam as ons sondags gestel, sê vers 18, dier een daad van gerechtigheid, het het vooralmal tot rechtverigmaking van die lewe gekom. Met een gehoorzaamheid, het hy baie, baie herstel, tot die gerechtigheid van God. Baie bedoelde allemaal. Hy het allemaal van ons kom herstel. En daarom sê God, as ek na jou kyk, sien ek gelijke waarde. En omdat ek waarde sien, kan ons verhouding heen. Hy sien, as daar minder waardigheid is in ons, sal al nooit, nooit, een ware verhouding wees nie dan moet gelijke waarde wees. En dit het God gedoen, en weet wat die wonderlikte daarvan is dit, kyk mooi na ons, ons mense, oh, ons is so status bewis, en klas bewis, en al die rasse bewis, die wat ons bewis, alles nie. En wat doen ons? Ons meet ons self tegen ander, waarom is ons so? Dit is eenvoudig, ons aanvaard nie die prijs, wat Jesus betaal het nie. Want as Jesus die prijs vir allemaal betaal het, so lief het God vir wie gehad? Die wereld gehad. As Jesus vir allemaal betaal het, dan stel het ons allemaal gelijk, want ons was allemaal in die kruis. Slegg en goed, ons was allemaal in die kruis. Daarmee het die Romeine 3 gesê, hy het gesê, die gerechtigheid is dier die geloof van Jesus Christus vir allemaal en oor allemaal wat gloe. Met ander woord, die wat gloe en die wat nie gloe nie. Hy sê, want allemaal het in elk geval gezondig, maar hylle word allemaal gerechtverdig dier die offer waaraan Christus Jesus is. Hy het ons kom rechtverdig, dit nie fantastisch, en nou as ek en jy kan aanvaar dit is die anneemzaak, dit wat Johannes sê, as Johannes 1 vers 12 sê, allemaal wat om aangeneem het, wat kom neem ons aan ons neem ons aan wat hy vir ons gedoen het ons neem aan dat ons waardig is ons neem aan, ons aanvaar, dat hy ons onwaardigheid van ons afgerol het dat hy dit afgeneem het van ons af, dat hy ons bekleed met kleren van hyl ons in die mantel van gerechtigheid gewikkeld het, dat hy ons kom niet maak het in sy sien. Dis wie ons is. Nou die vraag is, wat is nou ons taal gebruik? Lijster mooi. As ons sinvol verhouding wil hee, moet ons verstaan, dat God ons een gemaakt het met hom. Dat hy ons waardig gegeet. As hy ons dan waarde gegeet, wat sê ons van ons Praat ons nog steeds minder waardigheid? Noem ons ons selfs nog steeds minderwaardig. Kan jylle onthou oom, oom Pedele Rood hierdie ding gesê. Hy het gesê, daar drie geestelike wette wat hy moet onthou. Hy sê die eerste is, gloe jy in die absolueteid van jou vergifnis. Gloe jy dat Jezus Christus 2000 jaar gelede aan die kruis, jou oortredinge en jou ongerechtighede, jou smarte en jou ellende gedra, die vloek vir jou geword het. Gloe jy dit? Omvaar jy dit? Nou kyk nou net hoe die duivel ons, ons beleeg. Die duivel het die skrif gevat in 1 Johannes 1, 9 en hy het hom omgedraai en gesê wat hy nie sê nie. Hy het gesê as ons ons zondes beleid sy getrouw en rechtverig om ons dit te vergewe. So wie wat sê ons daarmee? Ons sê, hy het ons nie, hy moet ons vergewe. Dit beteken ons vergifnis die vormte. Maar die as is weer die omgedraaide as. Je sê in die Griek, het werk as anders. As kan beteken een voorwaarde, ja, dit, of dit beteken die gevolg van Omdat ek vergewe is, belei ek dit. Jy sien, dit wat om P.D. raak geseen het, want hy daar iets te vraag gevraag. Hy sê, gloe jy in die absoluutheid van jou vergifnis? Nou, as jou vergifnis absoluut is, dan betekent dit nie, daar is nog iets uitstaande daarvan nie, dan betekent dit juist klaar vergewe. Dit betekent juist vooruit vergewe, want as Jesus vir ons zondes gesterf het, het ons ons vir mekaar gesê, ons het nog nie ees gelewe om te zondig nie, toe hy gesterf het nie. So hy moes dus vooruit, moes hy die skuld betaal, hy moes vooruit reeds betaal vir die oortreding, wat ek en jy nog morgen gaan doen. En as dit die geval is, betekent ek en jy is dus klaar vergewe. Daarom het Jesaja geprofiteer en gesê, ek delg jylle oortredinge uit soos een nevel. Wanneer? Want ons het belei. En jylle sonde soos een wolk. Hoor wat sê hy? Hy sê, keer terug tot my, want ek het jou verlos. Nou wat is die eerste? Die vergifnis of die terugkeer? Die vergifnis is die eerste. Nou kan ons terugkeer, hoekom omdat ons waardig is. Hoor mooi, die sleetel tot verhouding is waardigheid. En as ek nie die waardigheid kan, dan vaar nie. As ek dan nog steeds wil vast het in sondagskap. As ek nog steeds wil vast in my mislukkings, in my minderwaardigheid. As ek nog steeds dan wil vast het, dis my kese. Maar dis die waar nie. Die waarheid is, dat die vijand ons beleeg het. Dat die vijand die die godsteenstelsels van die wereld gepenetreer het met sy verskrikkelijke leen. Ek noem dit die moeder van alle leens. En die moeder van alle leens is minderwaardigheid. Dit is wat hy vir die vrou gesê het. Jy moet eet om te wees. En sy was klaar. Sy was klaar na godse beeld van gelijkenis. En toe sê hy van, as jy eet, dan sal jy wees. En dis die leen waarvoor sy geval het. Dan laat iemand jou omdraai van hierdie saak afweg nie. God sê, ek het jou waardig gemaakt met my bloedoffer, ek het jou sondes uitgedelg, jou oortreding uitgedelg soos een nevel, jou sondes soos een wolk, daarom kan jy na my teruggehe, daarom kan ek en jy sinvol verhouding hee, want jy is waardig, daar is nie meer oortredinge, en daar is nie meer sondes, wat teen jou kan tel nie. Kan ek terugkom tot die, net die eeuwewig kry, want nou God sê, ek kyk nie na jou optrede nie, ek kyk na wie jy is, ek kyk nie na die prijs wat my sên vir jou betaal het, Dis waarnaar kyk, so jou stand is volmaak, ek en jy weet ons, ons wandel is nie volmaak nie, ons weet ons as klompfout in ons wandel, maar God sê, as ek my moet steer in jou wandel, dan gaan ek en jy nooit voorentoekom nie, maar as jy kan my wit is van jou stand, as jy oortuig kan wees van wie jy is, kan jy sê, dis die sleetel van die huwelik, die sleetel van die huwelik is dat 2 is beter as 1 sê salema, Jy sien, en as hy sê twee is beter as 1, en beteken dit, in die huwelik het God vir my een maat gegeen, het God my iemand sy maat gemaakt, om diep in te kyk, om saam met God te kyk, want jy sien nou daar nog nog erotiese liefde by, wat het makkeliker maak, betekend maak dit, dit moeiliker, maar wat kost verblijmer op die makkelijke kant? Daar is die erotiese liefde by, wat het makkeliker maak, en hierdie makkeliker maak, is om het makkeliker te maak, om in my maatse leven in te kyk, en oor God sy skouwer te kyk en die goed, die onmeetelike goedheid, wat daar in, in elkeen van ons vastgevang is, om dit te sien, om getuies daarvan te wees, en om hierdie goedheid in mekaar te ontdek, en te ontgin, en te ontwikkel. Besef jylle, wat ons een lewe het voor, een lewe het om te ontdek, te ontgin, te ontwikkel. Besef jylle, dit geld nie net vir die hevelik nie, geld vir elke verhouding, dit geld vir die verhouding van oude met kinders, Dit geld vir die verhouding van vrienden. Dit geld in die verhoudings wat ons in ons gemeente het. Dit geld in die verhouding van vreemdelinge. Want wat sien ons? As ons kan leer om te kyk soos God kyk, dan sien ons waarde. Ons kyk nie meer in die misdaad vast nie. Hoor wat sê die skrif? Hy sê, namelijk dat God die wereld met omsel versoen het dier hulle, hulle misdaad nie toe te reken nie. God sê, ek reken dit nie toe nie. Hoekom nie? Omdat my sêen dit gedraad het. My sien was terwille van ons ongerechtigheid en ons oortredinge dierbore verbruisa. Sê, ek het het weggevat. Ek het het schoongemaak. En daarom nou sê God, jy is goed vir my soos jy is. Kom stap saam met my. Kom vat my hand. En kom loop op hierdie pad met my. En kyk wat maak ons twee met jou probleem. Kyk wat maak ons met jou verslaving. Kyk wat maak ons met die gebrek in jou leven. Kyk wat maak ons met die tekorte. Kyk maak ons met die tekorte kyk, hoe verander jy jou omstandighede, wat op hierdie stadium slecht lyk, sê, kom, vat dit my hand, kom, vat dit my hand, kom, stap dit met my, besef jy, hy sê, as die geest van hom, wat Jesus in die doodheid opgewek het, in jylle woon, sal hy jylle sterflike lichame levend maak, hy sê, as Godse geest, as die geest van die opstanding, as die geest wat Jesus in die doodheid opgewek het, in ons woon, ek wil vir jou sê, wat kan dan stand hou? Dit is wat oor, hy sê, die Heer is vir my, en ek sal nie vrees nie, wat kan die mens my doen? Want jy sien, dat sikere goed is wat ons in ons leven sien, as ek my nog vergelijk, as jy jou self betrap, dat jy jou nog met ander mense vergelijk, dat jy jou nog spiel, teen een ander ouse bankrekening, of een ander ouse financiële vermoe, of een ander ouse lichaamsbou, of een ander ouse intelligentie, of een ander ouse wat ook al, weet wat, as jy dit doen, dan nou sê dit vir my, jy is nie by die standaard nie. Kijk mooi, as ons dit voor so stel, dan kan ons sê, die mens het een lijst van standaarde. Daar die standaarde. So like die mens standaarde. En ek voel, ek is hier en die aanhoudse standaard is byvoorbeeld daar. En as ek myself met mense vergelijk, gaan ek altyd kort kom. Maar besef jy, Godse standaard, ek wil nou nie op ons nieuwe mirewit tersteep trek, jy maak een slis, ek sal maar net op daar trek, Godse standaard is daar, en wat hy gedoen het, hy het ons sy standaard kom gee, en nou vooral wat hy vir my en jou vraag, as jy jou hier sien, hy sien jou nie hier nie, hy sien jou daar, wil jy nie saam met ons sien nie? Ompeer het gesê, gloeie in die absolueteid van jou vergifnis, ons het dit nou afgaan loop ek, dan het die tweede vraag gevraag, Hy sê, is jy bereid om jouself te vergewe? Want dit is baie keer een probleem. Want ek weet, ek het soveel opgemoorst in my leven, ek het soveel keer droog gemaakt, ek het soveel foute gemaakt in my wandel. En dan sê hy, vergewe jouself. Want dit is mooi daar, as God sê, ek het jou vergewe, As God sê, daai goed is waar oor jy ontevrede is met jouself. As God sê, ek het dit op myself geneem, op my sien geneem. Ek het dit gekanceleer, ek het dit uitgewis, ek het dit uitgedelg. Die skuldbrief tegen ons, het hy uitgedelg door dit aan die kruis vast te naal. As God dit sê, en jy sê, ek sal myself nie vergewe nie. Ek kan myself nie vergewe nie. Wat sê jy? Jy sê eindelijk, heren, my opinie is meer as dat as isen. My opinie tel meer punte as Ison. Maar as ek myself kan vergewe, as ek kan sê, Heere, as jy my dan vergewe het, het ek eindelijk nie veel van die kees nie as om te sê, Heere, maar dan vergewe ek myself nie. En daarom is het so kritisch, ons die ander dag gaan gepraat, en sê, dit is so nodig, dat ek kom, en by een punt, dat ek, dat ek vrede maak met myself, dat ek na my leven kyk, en sê, Heere, alles wat fout gegan het in my leven, hy sê, hierdie dinge, wat gemaakt het, dat jy voel, dat jy minderwaardig is, hy sê, Wil jy nie met my kom saamstem, dat ek dit verdelge, dat ek het verweider het van jou, so ver as die ooste verweiderd is van die weeste, dat ek het in die diepte van die see gewerp het, en dat ek nooit weer aan sal denk nie. Besef jy, dan het ek nie nodig om een dag, een minuut, verder tyd te spandeer, en energie te gebruik, om my te verknies oor die fout wat ek gemaakt het nie. Die ouding is verwees hy, dit het alsniet geworden. God sê ek, ek wil met jou een nieuwe toekomst begin, en die toekomst begin vanmorgen. As jy nie gelijke waarheid nie. Jy sonder gebrek ek praat van God, en ek en jy daarteen oorsgebrek, ons is vol, in stand, as ons volmaak vir God, God sê, dit hoe ons lyk, en wat ek gedoen het nie, dit het alles te doen, met wat Jesus vir my gedoen het. Maak het ons makkelijk, dan stel ek my myself ons nie aan. Dan is dit eenvoudig. Goed, En dan kom een pere en hy vraag die derde vraag, hy sê, is jy bereid om jou te noem wat God jou noem? Is jy bereid om jou te noem wat Godse woord jou noem? Wat noem Godse woord jou? Nou moet ons kyk, die verskil, nie. Ons het die tydlijn gehad, ons het gesê, daar was die tyd voor die kruis en daar was die tyd na die kruis. En daarom het Paulus gesê, die die misdaad van een het die sonde in die wereld ingekom en die die sonde die dood en die sonde het tot alle mense deurgedring. So, amal is gestel as gevolg van die sonde as sondaars. Dit was die positie voor die kruis. Maar dan kom Jezus aan die kruis en Jezus word sonde. God maak om sonde. God vat die sonde van die sondaars en hy maak sy sên daarmee sonde. Hy sê so dat ons kon word die gerechtigheid van God en om. So aan die, hierdie kant het ons gerechtigheid in plaats van sonde, gerechtigheid. En die persoonlijke naam daarvoor is rechtvaardig, om rechtvaardig te wees. En dis te goed, dit is vir te goed, rechtvaardig beteken ons recht vir die gees. Nou is ek recht vir die gees, nou is ek recht vir die inwoning van Godse gees. Hy sien, nou wat oom Pee die eindelijk gesê het, hy sê, is jy bereid om jyself te noem wat God Godse woord hier noem? Hy sien, as jy die kruis kan raak sien, En dit is wat die vijand te alle koste moet vermaai. Die vijand het te alle koste dier die systeme, dier die godsdienst denken, oor 2000 jaar mense aan die, aan die verkeerde kant van die kruis gehou, mense vastgevang as sonders, en daarom is in die opinie steeds sonders. En hulle sê nie dat, dat Jezus Christus het hulle sonde op omgeneem en hulle kom rechtvaardig nie. En so dat ons verhouding kan heen. Nou sê ou dadelijk, hoor nou die ou wil ek sê, vergeef my dat ek het so stel, maar dit is so die stupe denke, waarmee ons groot geworden het. Wat sê die stupe denke? Kijk die oomlik as ons hierna kyk, dan sê ons, ja maar, dit betekent dit allemaal gaan jimmel toe. Wat is jimmel? Jezus sê, dit is die eeuwige leven, dat hulle jy ken. So wat is jimmel? Jimmel is om om te ken. Is die plek waar ek eendag gaan nie. Is om om te ken. As ek om ken in hierdie leven, as ek om ken in die leven hierna as ek om ontken in hierdie lewe, sal ek om in die hele lewe hierna nie ken nie. So sien jy waar oor gaan het. Gaan vir God oor verhouding. Nie, nie, nie ek ticket om ernst hierin te gaan as ek die dag doodga nie. Dis nie waar oor het vir God gaan nie. Gaan vir God oor verhouding. Waar oor het hy jou dan aarde toegestuur as hy in die hemelbouw gehad het? Hy het jou aarde toegestuur vir een rede. Wat hy gesê, ek het geef jou een lichaam berei. God het vir ons een lichaam berei. Wat is hier die Hy sê, dit is een tempel van die heilige Gees. God het vir ons een tempel gegeen, waar in sy geest wil kom woon, so dat hy homself kan openbaar, so dat hy homself kan manifesteer in en door ons op hierdie aarde, so dat hy hierdie aarde kan bestuur en daarover kan heers, door ons. Ons het verlede sondag gepraat, alles wat God doen, het hy gekies om te doen door ons. Verbo wat ons kan bid of dink, door die kracht wat in ons werk so dit moet dier ons wees, hoeveel beloftes daar ook al is, en hom is die jaan, amen, tot heerlijkheid van God, dier ons, God wil hee, dit moet dier ons werk, so die, die rede waar God ons gestuur het, so sien jy, dit gaan nie oor die hemel en die al nie, dit gaan oor rechtvaardig, dit kwalificeer my vir verhouding, nou die oudste idee om te sê, as ek rechtvaardig is, dan het ek verhouding, nee, alle mens is rechtvaardig, die prijs is vir allemaal betaald, Jesus het die wereld so lief gehad, het allemaal verhouding, nee, wat is verhouding? Verhoudingse keese. Verhoudingse keese. Daar is twee mense. Hulle is alweer rechtverdig. Maar het gekies om verhouding met mekaar te treed. Dit maak iets speciaals. Want in verhouding ontdek ons. Kom ons na by mekaar. Laat ons mekaar in ons ruimte toe. Kom ons so na by mekaar, dat ons die goeie in mekaar ontdek. Daarom sê die skrif, uh, skrif Paulus van Filemon by vers 6, hy sê, hy sê, mag die gemeenskap van julle geloof krachtig word, door die, die kennis van al wat goed in julle is. Die kennis van alles wat goed in ons is. Hoor jy, wat is die plan? God sê, kom in verhouding met my, want in verhouding, in verhouding met my, gaan jy kennis kry, inlichting kry, in sig kry, gaan my geest jy overlig om te sien dit wat goed is. Hoeveel en alles wat goed in julle is. Want hoeveel goed is daar nie in ons is nie. Dis wat oor ek gesê het, daar is een hoeveelheid goed in ons. Daar kom Paulus en hy skryf vir die Korintees, ach julle ken nie skrifte. 1 Korintees 2 vers 9 Hy sê wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en die hart nie opgekom het van die mens nie, is wat God bedink het vir die wat om lief het. is ver, volgens die feestjes 3, 20, dit ver, wat ons kan bid of dink, wat die oog nie gesê, die oor nie gehoor, die hart van die mens nie opgekom het nie, het God bedink het vir die wat om lief het. Maar hoor nou nie wat sy, hy sê, en God het het aan ons, door sy geest geopenbaar. Hy het het aan ons, door sy geest geopenbaar. En nou, luister mooi, kyk mooi, die wijse waarop God het wil openbaar, is dier verhouding, want kyk wat met verhouding gebeur, in verhouding kom Godse geest, en ons het die, die printje getegen, ons sê, daar die mens, lichaam, en daar is die siel, mensie, en nou wil Godse geest kom, en hy wil in ons woon. Kan jy die onderscheid sien tussen die twee kleren, laat like jy van my so nie. Oké, okay, Godse geest wil on ons kom, kom woon, die heilige geest, hier sê, en nou nou sê, as ons aanvaard, As ons met God kan saamstem, onthou die woord bekering, hmm, ek, hierdie goed het ek honder keer sê, maar kom sê dit weer, want ek krij elke keer raas, dat ek dit vannacht praat, dat ek nou stadig praat. Ondou die concept van bekering, hoe die vijand ons alweer in rat voor die oog gedraaid, die vijand waar die woord bekering gevat het, en dit vertaal het, volgens die Latijnse vertaling na penins toe, wat beteken boete doen, en jy moet betaal vir jou skuld, terwyl die woord sê, Jesus het betaal vir ons skuld. Wat die die leen? En toe die Engelse vertaling in die King James omgevat, wat nou die dag 400 jaar oud geworden, nie een van die beste vertalings is, en toch so'n grobe fout in hom het. En hy het die woord penins gevat, en het verander na repent toe, wat beteken repent, beteken jy moet betaal. Jy moet weer en weer betaal. Jy moet elke maand betaal. Jy moet jou tiende betaal. Come on, hoor jy. Jy moet anhou betaal. <laughs> Nog een groter leen. Jy sê, maar wat beteken repent? Wat beteken die woord Woord bekeer beteken, om anders te dink, metanoio, om anders te dink, metanoio. En as ek anders dink, as ek dink soos God dink, dan sal ek belei, wat is belei, homologeio, dan sal ek met God saamstem, dan sal ek praat soos God praat. As ek dink soos God dink, sal ek praat soos God praat. So die woord belei en bekeer, is twee woorde wat baie, baie naam aan mekaar le. Die een is om oortuig te wees van wat God sê en die andere een is om saam met God te stem. Dis die twee. Nou kijk nou mooi, as Godse gees, as ek nou met God saamstem, oor wat hy gedoen het, dat hy my waardig gemaakt het. Dan eers kan ek vir God sy geest sê, kom woon in my, want dan besef ek, dat Jezus bloedoffer het hierdie tempel so waardig gemaakt, dat God sy geest daarin kan kom woon, en daarin wil kom woon, en daarom sê ek, sta my die deur in die top. Daarom sê ek wil inkom in my maalt uithou. Maar nou, die skrif is eindelijk uit context, want Ons het daai skrif in die algemeen beskou as skrif van, dat die by te staan en hy sê, ek het jou waarde gemaakt, ek het die prijs jou betaal, wil jy my nie innooi nie? En dier te geloo het ons in weese basis Godse gees ingenooi, ondou jy, God het sy asem, sy geest in, die, in Adam in geblaas. So hy opstaan hy die dood uit, toekom hy na sy disciples toe en hy blaas sy asem in die mense in, en sy disciples in, wat die versiesiale daad, toekom. Adam was na Godse beeld tegelijk en is volmaak, hy was, daar was geen onrecht genoem nie. Daarom kon God sy heilige gees in die heilige tempel kom woon. Na Adam kon het nie so wees nie. Want die mens het zonde geword en die tempel was onheilig, en God sê jylle ongerechtigheid het een scheidsmeer geworden, maar dan kom Jezus, en hy kom neem die scheidsmeer weg, en hy kom maak ons weerwaardig, en die bewijs van die waardigheid, leed daarom, dat Romeine 4, 5 en 9 hy is oorgeleverd, wat as gevolg van ons misdaad, en hy is opgewek, as gevolg van ons rechtverig maken, so toe hy opgewek word, is die bewijs ons rechtverig gemaakt, en toe kom Jezus, en hy demonstreer dit, dier dat hy na sy disciples toekom, en die eerste verskynning aan sy disciples, blaas hy sê geest, blaas hy sê asem, die ontvang die heilige geest. Hy sê, jylle is waardig. Hoekom is jylle waardig? Want ek het opgestaan. Hoekom? Ek kon nie opstaan, voordat die prijs vir jylle waardigheid nie betalen sê. Is dit nie fantastisch sê? So het hy in ons kom, nou het ons, dit is nou die lang story, nou het hy in ons kom woon, reg, nou het hy in ons kom woon, en nou sê hy, en eind waar die, die implikatie is, nou sê hy in die overbaring 3 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Want jy sê, sinvolle verhouding, het ons gesê, het ek gelijke stand nodig. Nou dit het Jesus vir ons gedoen in die kruis. Maar nou kom daar nog iets, ons praat van die liefdesverhouding. So, een liefdesverhouding kan nie sinvol wees, as dit nie op 'n vrye kese beris nie. So, nou maak ek een kese vir die liefdesverhouding, stem jylle saan? Goed, ek kiest dit. Ek moet ja sê, dit is waar oor Yvonne en Koos vanmorgen, moet ja sê vir mekaar, dit is een wat ons uitoefen, en niemand kan ons in die kese indwong nie, dit is een vrye kese, anders is nie meer liefde nie. Nou het ons die kese gemaakt, nou as ons na hierdie kese kyk, dan sien ons, in die kese gee ek myself, jy moet dit mooi luister, wat ek eindelijk doen, onthou na die kruis, lyk like ek so, kom, laat ek hier nog eenteken, voor die kruis, het ek so gelijk, ek was vol onrecht en ongerechtigheid en misdaad en al die, goed, so het ek gelijk, maar al die ongerechtigheid het Jesus op omlaat neerkom, en na die kruis, lyk like ek so, ek is waardig, ek is skoon, skoon gewas die Jesus' bloed. Ek delg jou oortredingen uit in jou sonde soos een wolk. So dit is weg. God sê, dit hoe jy lyk. Like. Maar nou, los God my nie daar nie. Nou, dit is rechtverdig. Dit is waar ons na die kruis is, recht. Maar nou wil verhouding kom. Nou soek God verhouding, nou sê hy, goed, jy is nou waardig. Nou kom ek met my woord na jou toe en ek sê, omdat jy waardig is, begeer ek jou. Ek wil verhouding met jou, hier, sê God. En nou kan ek my hart oopmaak en sê, ja jyre, kom woon in my. Ek aanvaard wat hy vir my gedoen het. Maar hoe kan ek het aanvaard? Ek kon het vir 24 jaar in my leven nie aanvaar. nie. Hoekom nie? Omdat ek so onwaardig was. Ek het om altijd nader genooi. Dit is waar hy was. Maar kon hom nie innooi nie. Want ek was te onwaardig. Want ek was belieg. Ek het nie geseen wat aan die kruis gebeur het nie. En toe ek die waarheid van die kruis snap, toe kon ek Godse geest noem in my toe omwoon. En toe het hy in my kom woon. Maar nou sê hy, ek staan by die deur en klop. Nou kom hy van binnen af. En, en nou kijk nou die proces proces van verhouding, verhouding is om myself te gee. Die verhouding met God is om myself te gee, dat God my kan liefhe. Want die wat het Hebrews 11 gesê, gesê het, sê, sonder geloof is het onmoedelijk om God te behaag. Sonder geloof is het onmoedelijk om God wat liefde is, om liefde te behaag. Liefde kan nie sy sin krijs, ek kan glo nie. Wat is dit om te glo? Glo is om te aanvaard. Geloos om te hoor, geloof kom dier die gehoor en gehoor kom dier die woord. En nou kom Godse woord na my toe en hy sê, ek het jou waardig gemaakt. Wie begeer nie waardigheid nie? Wie wil graag onwaardig wees? Wie wil graag siek wees? God sê, ek het jou genees, dier my wonder af jou geneesing gekom, wie wil graag siek wees? So, geloof is die begeerte, die, die droom wat God vir my leven het. Nou, nou sê ek, heren, ek begeer, ek begeer al die goede, nou kom God geest en hy dra in ons geneesing en voorsiening en beskerming en liefde en geduld en noem het jy, hy noem alles, al die eigenskapen van Godse geest, dit draai in my en hy sê, ek staan by die deur en ek klop, ek wil dit oordra aan jou denken, hy sê, want nou, kijk nou, hier kom die wandel. Hy sê, want as ek het oor kan dra aan jou denken, dat jy dit denk, dan gaan jy dit begin praat en dan kan jy dit begin doen. Maar jy kan dit nie doen, as jy dit nie praat nie, en as jy dit nie gedink het nie. So daar moet eerst een oortuiging in jou hart kom van die waardigheid, waarmee ek jou waardig gemaakt het, so jy daar die waardigheid kan begin spreek met jou mond, met my kan begin saamstem dat jy waardig is, so jy dit kan begin doen. En die oorspoot van die hart spreek die mond. So daar moet eerst een oorvoot in die hart kom. Sien jy. Daarom sê hy, ek begeer. Ek begeer. Hy sê, ek staan by die dene klop. Jacobus skryf ons, Jacobus 5 vers 4, hy sê, met jaloersheid begeer die gees wat ons is. Godse geest, het een begeerte om hier goed aan ons oor te draag. Mense, dit is ou goeders. Wat is die sledel vir die evangelie? Dit is die sledel vir lewe. Hy sê, ek wil dit alles vir jou doen. En nou kom Jeremia, kom, blaai goed saam, ek wil gauw nie in die, die twee skrifte saam, ek kyk en Jesaja en Jeremia, kom het begin by Jeremia 30, en dan kan jylle sommer so lang soek na Jesaja 30 ook, terwijl jylle soek oor die jeres een manier van doen, nou kom hy na, na Joosja toe, hy sê, Joosja, wees net baie sterke volmoed, want ek sal dier jou hierdie volk, die land dat er, wat ek met land vaders beloof het, dan maak Joosja al hierdie besware, hy sê, jyre, verkeerd uit het, dit kan nie werk nie, en dan sê jyre vir hom, hy sê, het ek jou nie beveel nie, wees net baie sterke volmoed, om nou geset te wandel, hy sê, wees net baie sterk, hy sê vir Mooses, na die engse argument moet Mooses het, hy sê, Mooses, ga haal my volk uit slavernij uit, en Mooses sê, Heere, ek, ek kan nie enik is te sleg enik is te dit, hoor jy, hoor jy, waar sien Mooses omself? God sê, ek sien jou daar, dit was nog 1500 jaar voor die kruis, hy sê, is dit nie ek is wat jou stuur nie, gaan, gaan in die kracht van jou, hy sê, vir, vir, vir Gideon, hy sê, gaan in die kracht van jou, en gaan verlos die volk in die hand van die meneer nie, te hoor jy, Godse hart, Nou kijk nou, nou is jylle seker al by Jeremia, nou roep jylle aan, nou kijk wat sy, hy sê, Jeremia, 33, skies, hier is lekker skrifte, 33, vers 3, skrif wat jylle goed ken, hy sê, roep my aan, ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondergrondelike dinge wat jy nie weet nie, hoor en mooi wat sy, wat is hierdie groot en ondergrondelike dinge wat jy nie weet nie? wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom het nie, is wat God bedink het vir die want om lief het. Sê hulle bij 1 Korintus 2 9, hy sê, roep my aan, en ek sal vir jou bekend maak, groot en ondergrondelike dinge, wat jy nie gedink het, nie gesien het, en nie gehoor het nie. Wat binnen in jou is, die grootsheid, die goed wat binnen in jou is, ek sal jou dit het sien. Hy sê, maar God het het aan ons, die gees hoop maar, hy sê, wil jy my nie aanroep nie? Wil jy nie tyd met my spandeer nie? Wil jy nie? Wil jy nie? Wil jy nie? by my kom nie, wil jy my nie toelaat om jou lief te heen nie, wil jy jouself nie oorgee aan my liefde vir jou nie dis Godse hart hy sê ek wil jou bekendmaak groot en ondergrondelike dinge wat jy nie weet nie vers 6 sê, kyk ek laat verdie nou het hy daar woordkie ingesit, stad nou koos, jy sal verstaan vanmorgen, stad stad beteken een nieuwe huishouding, een nieuwe gemeente dit waarvan hy praat, hy praat van die stad Jerusalem, so. en hy het die stad in kursief gedrukt, het staan nie nie oorspronkelijk nie, maar dit impliseer dit, hy sê, ek laat vir die stad geneesing, en gezond maken tot stand kom, en sal hulle gezond maak, en dan hulle openbaar, hy oorvloed van duelsame vrede, waar die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en die hart van die mens die opgekom het nie, wat God bedink het vir die wat om lief het. Hy sê, ek sal die lot van Jura, die lot van Israel verander, en hulle bou soos tevore, En ek sal hulle reinig van al hulle ongerechtighede waarmee hulle tegen my gezondig het. En vergewe al hulle ongerechtighede waarmee hulle tegen my gezondig en tegen oor my oortreed. Wat het hy dit gedoen? 2000 jaar gelede. Dit is waarvan hier en mea profiteer. En dan sê hy, En die stad, Dit beteken jou leven. Hy sê, En jy sal vir my wees, Sê God, Een vreugdevolle roem, Een lof, In een sieraad, by al die nasies van die aarde, wat sal hoor van al die goeie, wat ek aan hulle doen, en hulle sal bewe en ontroer word, oor al die goeie en oor al die vrede, wat ek daan bewys, hoor jy liefdese hart, hoor jy wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom, en die God sê, hulle sal bewe en ontroer word, as hulle inzicht kry, oor die goede ryt en ondeergrondelike dinge, wat ek dier my gees, en hulle gaan openbaar, God sê, kyk, ek bring vir jou, Ek laat vir jou geneesing tot stand kom. Hy sê, Een vreegtevolle roem sê vir my wees, Een lof en een sieraad, By al die nasies van die aarde. Om te hoor van al die goeie, Hy sal bewe en ontroer word, Hy sê, Hy sê, Hy sal bewe en ontroer word, Al die goed wat God in jou bewys. Besef jy, As jy dink aan Johans, Toe van vanmorgen, Wat het God sê, wie jou nie self gee, vir jy nie jouself geem ingevlecht te word nie. Die wat op die heren wacht, krij nie vir kracht. Wat gebeur met hulle? Hulle vaar op met vleels soos die arende. Daar waar die arend zweef, kyk hy af. En dit wat vir ons een berg is, is daarna vir vlakte. As jy genoeg is, is die berg vlakte. Van Godse perspektief af, is daar nie een probleem nie. Van Godse perspektief af, is daar nie hindernis nie. Van Godse perspektief af, is ek meer as een oorwinnaar, dit is wat oor David kan sê, toe hy dit snap, toe sê David, met my God loop ek een benne storm, met om spring ek oor een meer, maar kyk jy teenspraak daarvan, kyk in, in Jesaja 30, ons is nou in Jeremia 30 rees, kyk gewoon Jesaja 30, vers 15, hy sê, so sê die Heere die Heilige van Israel, in terugkeer in rus, leed jylle heil, en in stilwees en vertrouwe bestaan jylle kracht, hy sê, maar jylle wou nie, <laughs> hy sê, jylle wou nie, hy sê, jylle jylle was te bezig, die sorke van die lewe, die grootheid van die lewe, die verleiding van die reikdom, hierdie goed het jylle so bezig gehou, dat jylle nie beskikbaar was, dat ek jylle kon nie vinden, jy sien wat hier gebeur in verhouding jy moet mooi denk oor verhouding as ons lief het liefde wil gee in een verhouding en een man-vrouw verhouding wil liefde gee, en die verhouding tussen God en mens wil liefde gee en God is die een met die oormaat van liefde die mens is die een wat, wat nie altyd besef hoe behoefte hy daar net nie. En so het God die, die huwelik tussen man en vrou in die huwelik tussen hom en ons, het hy daar gestel as een beeld van wat hy in sy gedagte het. En besef jy, as ek nie beskikbaar is vir die liefde nie, as ek nie beskikbaar is vir God om my liefde nie, Godse liefde om liefde nie in my nie, as ek hier daarvoor beskikbaar is nie, dan gaan het voorbij. God trek het nie weg nie is daar. Maar wie wat, gaan dier my leven daar sonder. As ons nie beskikbaar is vir mykaarse liefde nie. Ons trek het nie van mykaar aan weg nie. Wie wat, ons gaan dier my leven daar sonder. Is dit nie een tragedie nie? Is dit nie een tragedie dat ons aan die einde van ons leven moet kom en sê, heren, daar was honderd liefde beskikbaar en ons het tien gebruik nie. Klink vir my soos die saad, wat per ty 30 en 60 gelever het. Maar wat is Godse hart? Wat is liefde se droom? is dat die saad honderdvoudig sal lever. Honderdvoudig beteken, is ek beskikbaar verliefde? Is daar genoeg energie in my dag oor verliefde? Hy sê, maar jylle wou nie. Hy sê, nie, maar op pere sal ons vlieg, daarom sal, ons, sal jylle moet vlug. En op rentpere sal ons reide, hy sê, daarom sal die vervolgers jylle laat jaag. En hy gaan so, maar nou, God is nie tevreden met hierdie, met hierdie uh, reeling nie. Wat sê God? Hy sê by vers 18, hy sê, daarom sal die jere met ongeduld daarop wag om jylle genadig te wees. Met ongeduld daarop wag om jylle genadig te wees. Nou, ek wil jylle met hierdie skrif mooi sien. Verbind hierdie skrif, hierdie en wat ons nou in, in Jeremia gelees het, verbind het veroomlik met openbaring 2. In openbaring 2 praat die jylle met die, met die gemeente wat in Everse is, ons weet Everse beteken begeerlik. Sy begeerlijke breid, hy sê, ek het een begeerte na jou my breid. Ek het jou lief, ek wil gemeenskap met jou heen. Ek het jou lief. Ek wil my satan jou oordra. En nou, nou hoor wat sê hy, sê, maar ek het tegen jou my breid. Hy sê, daar is klomp dinge wat jy grand doen, baie oulik doen, ek is baie tevreden daarmee, maar, hy sê, ek het een ding tegen jou, en dit is dat jou eerste liefde verlaat het. Wat betekent dit? Het betekent, dat jy nie al dag so beskik waar is vir my, om jou lief te heenie. Dit beteken dat die liefde wat ek het om vir jou te gee, die voorziening en die beskerming en die geneesing en somene die uitstorting van die ekstase van my teenwoordigheid, die liefde wat ek vir jou het, jy is die beskikbaar afwoord nie. Hy sê, ek, dit hou ek teen jou. Hy sê, want ek begeer jou. Hoor wat sê hierdie skrif, hy sê, daarom sal God met ongeduld wacht om my genadig te wees. Kan jy die woord nie ongeduld in sy stem as hy sê, ek het teen jou die eerste liefde verlaat het. Hy sê, ek wacht met ongeduld om jou genadig te wees. Hy sê, ek het soveel genade. Ek het soveel beloftes. Hy sê, want wat wil ek met jou maak? Ek wil jou een kroon en een sierat maak oor al die naties van die aarde. En die naties sal sien en, en hulle binneste sal in beroering kom oor al die trou en al die goed wat ek aan jou bewys. Hy sê, dis die beeld wat jy boort te dra. Dis wat mense moet sien is en na jou kyk. Is dit wat hulle sien? Hy sê, ek het teen jou die eerste liefde verlaat. Hy sê, want in terugkeer in rus... Daar s'n was jy wou hy om by my uit te kom sodat ek dit vir jou doen. Hy sê, "Wat vermoei jy jé om ryk te word?" Hy sê, "Laat staan in jou slimigheid. Hy sê die seën van die Here maak ryk wie arbeid voeg daar niks aan toe nie. Hoor net waarmee ons besig. Here sê, "Instoel is in rus." Lê jy wel? Instoel is se tro bestaan jé krag. Dis nie wou nie." <laughs> hy sê, "Julle was nie beskikbaar vir liefde nie. Sy dame hou ook teen jou. Dat jy eers die liefde verlaat het. Wie wat is, God sê, as ons ontrouw is, hy bly getrouw. Besef jy, dat in al die tyde, wat ek nie beskikbaar is nie, al die dae en die geleendhede wat ek voorby, laat voorbij gaan het, waar God sy liefde vir my beskikbaar was, waar God my met sy liefde wou bedien het, en ek te bezig, te hastig, te wat ook al was. In al die tyd, wat ek ontrouw was, aan die verhouding, sê God, as ons ontrouw is, hy bly getrouw hy kan hom selfs nie verloon Hy sê ek het te droom, hy sê ek wacht met ongedeld om jou genadig te wees. En daarom sal hy om oor, verhef om, om julle te ontferm, want die Heere is die God van gerig, welgelik salig, is allemaal wat op hom wacht. Godse hart, ek dink ons kan daar stop, oh ek het nog twee goed om te sê, ons kan daar amper na stop, maar Godse hart, Godse hart is juist dit, God's hart is dat ek en jy by om uitkom met ons sal besef, jyre, daar is soveel liefde, daar is soveel wat liefde vir my vandag wil gee. Ek kan nie bekostig om een kant te staan. Ek kan nie bekostig om nie saam te stem met God nie. As ek nie saam met God step nie, dan snij ek sommer het af. Maar ek wil jy nog een saak sê, wat eindelijk een ding in my, hart, wat in my hart gedraaid. Paulus skryf in my en hy sê, moet nie die kwaad oorwin word nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. Kijk my hoe God werk. God kyk nie na ons foute, en pik op ons foute nie. Wat doen God? God kyk na ons sterkpinte, hy kyk na ons potentiaal. Want hy jy vir Gideon, wat hy gesê, hier is met jou dapper held, gaan my nie die kracht van jou, en ou Gideon lyk so krachteloos. Hoor jy, hoe dat God elke keer, as hy roep, dan roep hy. Hy sê vir Jeremia, moet sê, jy zonk nie, moet sê, jy kan nie praat nie. Hy sê, na wie ek jou stuur my gaan, Hy sê, want ek sal my woord in jou motle. Hy raak, Jesaja sy lippe moet die kool aan. Hy sê, kom, ek het jou lippe gesalf, gaan jy. God sê, ek is daar vir jou. Hou op met die besware. Hou op met die tekort. Hy sê, want ek wil, ek sien die potentiaal in jou. En besef jy in die verhoudings, in ons verhoudingslewe, is in die celle. Gaan ons focus, kom ons begin met my verhouding myself. Gaan ek focus op my foute? En dat is baie. Wie wat sê ik op my foute? trek het my af. As ek fokus op wat God sien, as ek fokus op wat jy in my sien, op wat Jesus vir my gedoen het, dan ligt het my op. God sê, ek het gekies, kiek jy die foto nie, kiek na my sê, na die volmaakte prijs die jy betaal is. As ek en jy, as ek en jy dit kan sien, in ons self, as ons dit kan sien in mekaar, kan ons in sinvolle verhouding met mekaar lewe en gaan ons lewe een geleentheid wees, waar ons die waarde in anderse levens raak sien. En as ons die waarde ontdek, ontgin, ontwikkel, dan gaan hierdie wereld, die wereld waarin ek lewe, gaan een baie beter plek wees. En hierdie ding gaan uitkring en uitkring, en hy sê, jylle sal my getuies wees. In Jerusalem, in Judea, en in Samaria, en tot aan die uitriste van die aarde. En dit sal uitkring meer en meer. En die heerlijkheid van God, sal die aarde oordek, sal die aarde vol, soos die waters die seerbode bedek, vir die skrif. Vader, ek dank u vir moorde. Dank dat u ons waarig gemaakt het, eens en vir altyd, met een offer vir altyd, om met u te kan verhouding hee. Om u toe te laat, dier die gees, om aan ons te openbaar, dit wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom het nie. Heren, dat u met ongeduld wag om ons genadig te wees. Dat we jaloersheid begeer, om aan ons, aan ons verstand te bring, wat die verlengte, die breedte, en die diepte, die hoogte is, van die liefde, wat alle kennis oortreft. Ons besef, ons het, ons het soveel meer inzicht, openbaring nodig, van wie jy is. Dank jy, dat jy hier is om dit te doen. Dank jy, dat ons hier kan uitstap, in stilte en in rust. En sê, Heere, ek besef, my pogings is nie wat het maak. Wat het maak, is die liefde vir my. Dankie dat hy ons so lief gehad het. Dankie vir die sê, wat hy vir ons gesteer het. Ons eer, in Jesus naam. Amen. Moet iemand iets sê? Oké, okay, goeiemorgen, um, Ek wil net vindig iets sê, wat ek by Joseph Prince gehoord, hy eenslag gesê het. En... Ek weet, meeste van julle weet het al klaar, dat ons koncentreer, ons moet nie op ons liefde vir God nie, maar eerder op sy liefde vir ons. Dit is meer belangrijk en Matthies 22 vers 36, daar so staan en vraag die disciple vir Jesus, wat is die grootste gebod? En sê, die grootste gebod is om stel hier God liefde te En as jy koncentreer op jou liefde vir God, dan stel jy self onder die wet. En ons denk nie altyd so daan, dat wanneer jy koncentreer, op jou liefde vir God, dat jou onder die weet gesteld word, en die slijder weer oor jou kop getrek nie. So, hy wil net vir julle sê, julle is allemaal geliefd is van God, en julle moet een lekker dag nie. Baie dankie vir daai, en dat sê nie net vir my, een ding wat ek nou nie gesê het nie, maar dit, iets stemst to reason. As ons dan nou vergewe is, geer dit dan nou vir ons recht, om aan te hou sondig. Dis moos nie, dis moos nie an nie, dis moos nie op die kaarte nie. Dit gee ons een recht tot verhouding. Sal ons Sondag, as ons in verhouding is. Verhouding kan s'n leer sonde. Soos ons in verhouding is, as ons lief het, kan ons nie aad nie. Dis die eenvoud daarvan. Weet, weer eens, as ons met ons wereldse denken denk, en ons hoor so iets, as sies, oh, maar nou sê die man weer, ons kan nou net doen wat ons wil, dis moos nie wat dit sê nie. Dis moos nie wat Godse hart is nie. God bedoemt dit nie eers nie. Daarom sê Paulus vir die Filippense, hy sê, Alles wat waar is, en eerbaar is, en rein is, en rechtverdig is, en lieflik is, en loflik is. Wat er deeg, of wat er loflik al, bedink dit. Right, kom ons bedink dit. Presteer het.